أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لأننا في النبي صلى الله عليه وسلم في در سيرت في دي جبورة رسد نبی کریم الرسول والسلام چې کله نویشو نو اول درې کال د دعوت پټو به د درې ونتر لشکره پورې دعوت کارشو درې لشکره به کریم مکه کې پورشو رسول الله لرحب العالمین امر وکي چې وسا د مدینه په طرف باندې هجرت کوا به لړو لشکره مدینه کې تیر کړه په ولسم کله هجرت باندې دنیا نه لاړو اول درې کلو کې چې رسول الله د دا خپل داو جری ساتل پټ اورنې ایمان پسنانو یو کور باندې راوړ خدیجه کل قبرى په څړو کې پر رسول الله باندې ایمان راوړ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کشرانو کې ور ایمان راوړ علی ابن ابی طالبہ او غلامان قرباري ایمان راوړو زيد ابن حارثه رضي الله تعالهم ابوبكر شه بخبل دعوت جاري ساتل پايي عثمان ابن عفان ایمان راوړو زبير ابن عوام سعد النبي وقص تول بن ابي ذل الله ابن مسعود خباب رضي الله عبد الله ابن مسعود بلال بن رباح دوی په دعوت مان دی مخالفین نه لیکن دوی په دې درې کارونو کې د درې نه کول یو د منځه اهتمام دویم ته سکه نفسه دریم دعوت قران او سنت لا خلقي الله لا دعوت او القران نه دعوت اول ديجه پور خبر اور نفسه یل او د احمیت اهمیت او د سوهابو چې ګله تشکیه د خپل ځان وکړو سره اتجه الله ورکړه تشکیه کې معنا د صفای ده قرآن کې رب العالمین فرمایي د رسول الله په صفت کې سوره بقره او سوره عمران کې ويذکی هندری خلکو تشکیه بکې رسول الله یو معنا تشکیه او لمو د ذکر کړي د یوزکی چې زکات به اخلی دویم دیم د معنا دوی د غلطه عقاید بلر کې او صفه عقیده ورکړي خرب اخلاق وو د ملګرو صفای کې او اخلاق ور نصیب کی دی دا دعوت داوود بو کی دا د رسول الله تربيته حسد پرېدا دروغ پرېدا شغلې پرېدا دوکفرېدا قتلونه پرېدا زناونه پرېدا بد نظرېنې پرېدا چې دا کم شه دا نه ده پرېدا او چې کم شه د کمال ولا شه د هغه بخپل کې معنا الله لبا ځان نږدې کی دا الله درزه کوشش بو کی من جنبه کوي دعوت وکي زکات وکي قران او سنت مطاله وکي په غیبه نه عمل کوي تهجد وکي جهاد وکي دعوت کوم شي چې موږ الله رسول غوښته جوه ک اوول فکر دی کوم شي نه منکل دي غنځان ساتل دقله ولې تشکیه ده دا. او دا ډیر ضروری دی دا اوس به خبره ته چړي انسانان د دی مشهري نه غفلت کې واقع دي حتی در دې پره اهل علم په دې مسله د ما اخلاص نه جهمو دې شي ضرورت لرو کنه لرو سلفه کې بهدا عادت وو زمونږ اوسو زیدین مشرانو کې اې بهدا یو خوې دل لري کولو لپاره یاد پیدا کولو لپاره خپل شیخ او سره یو کال او دو کال پاتش چې په ما کې دغه غلط خوې دا اوس څنګه زمونه لري شي زمره شیخ په تربيت باندې یاد کې لرادسن کومه کې ریش حسن بن بصری فرمایي وَإِنَّ و, و, و, دا دا و ان الرجل كان يسافر وی یو سړيب دی یو خویده لپاره یادت دوه خوینو د زکولو لپاره دی یو کال یا دوه کال په انداز باندې سفر کولو تلوب چې لکه په ما کې تک خراب خویده د څنګه الله ریکام بیا دخه خویده وستاس کې زممله د څنګه ځان را پیدا کم ودا سفر به و او انت په پاتې شو ځان کې به پیدا کی دا به انسان کې راځي ډېر په دمه یو دم نشرات امام قرطبی ق محله د په ت کې دا فرم الله بر زت فرما چې مونږ د زمک او اسمونه پیدا کړي دي پیش ته د ایام من پانده د شپ ور زوکې زمونږ الله به با قادر چې په سیکن کې دغې نه مخکې د ارس پیدا کې خومونې دا تربیت وګې چې ا د ادم اولادا تاسو تاسوکه د دو کم کار کوي نو ګوره ډیر په د مده مبانې بهده کوي وررو نن یو کیسه صفات ځان کې پیدا کوسباب بل صفات پیدا کاوبل او رضبل پیدا کاه ایس انسان کمال له ور نن دا یو خراب صفت ځان کې لری کاوبل او رض دا بل لری کاوبل او رضا بل لری کرن ایس په سره صفاش مثال لسی دی لکه یو تیګي دبرن اور مانی یو وساس کړي پریوځه کو په کلونو کلونو شي پیرو وریږي نو هغه تیګي کې یو سوري جوړي خو یو دم چرته ځتی او په را خوشی کې د پر اسبو بوتیر شي لیکن ایس په خراب نشي انسب ارکر کے بدما اودا ضروری تے لازمی در رسول اللہ مل کر جے تخفل زن تشکیہ ک والا در رسول اللہ نے ذکر رب العالمین دمر مشران جون کلو دمر کمالی خلقہ اولائق ہزم اللہ قران کے رب العالمین فرمائچہ صحابہ د اللہ جماعت تے الراشدون دا خلق د چریشتنی لسیدونی المتقون در تقوا ولا خلیدی در دا مجاهدین دي او دا محسنین دي تر دي پوری رب العالمین د صحابه او ایمان من د ایمان د لپاره معیار وګرځو شي او ویلی فئن امنو بهذی ما امنتم اے رسول الله ملګرو که د خلکو د ایمان راو له ک سنج شي ایمان تاسو راوړی دا د سمیلر ولای دی کو د دشي ایمان ننور ګره دا, دا به ګمرایت تاسو لوښ سوچ کو په خبره باندې زمنګ ایمان د لپاره د رسول الله د ملګرو ایمان د زابطه ګرځې ده درا دا قانون ګرځیدل لري دا ولې څه کوي تشکیره خپل قانون کړي وا کوشش وکړي ابن کثیر د شری احاد دی وایي د تشکی فرمای وی کل قولن کم یو قول او کم یو عمل چې د محمد صلی الله علیه وسلم سلم د ملګرو نه قلی دا ګوره دین نه بلکه دا بدعت دی د دې او د دې تشکی ته نتیجه چ دم رو چت انسانن رب العالمین جون فشی وسمن ایمان د غیب ایمان در تربیت وجوال بیر عمل وجوال رسول, رسول, رسول دا دا دا عمل دا الله نزدکی او نبی کریم علیه السلام دای ملګرو تربیت وکي رسول الله رسول الله تربیت دي کمال انسان دغه خبره کیم ډیر او چت اثر او دغه په قبل اولی رسول الله فرمایشه الله یہ خلقت <تصفيق> اللہ نے ہشکا ہوئی اللہ نے ہشکا اس مانا ملگور بارک اللہ تتخذ من بعد اس من اور صدق رکھل نشانی مگر جو جب دیمہ نکون شروع گئی لیکن شیغان روافس چا پیو بدنا موترلو چا پی بلا بدنا موترل بلکی ددشی جماعت دی اس من الله تعالی درزی محبت پکار دی مینا سورہ ہشر کے رب العالمین فرمائی الذین سبقونا بالایمان اللہ تعالی دعا کوڑے اق انسان لشی غستس نڑندی ترشی وچ جماعت من دن صحابہ دی منګ تاوب سبحانه و تعالی کمال چې رسول الله ملګر له دعاګانې چې فلان رضی الله عنه د پلان دې الله رضی شي وغږمنګ د دین مشر دې اوس منګ د دین ګل دې چې اخی له عائشه به فرمایي انسانان الله رب العالمین او ویل رسول الله ملګر له دعاګانې غواړي لیکن پځه دې چې دعاګانې دې ورته وغړي ایسې پیټکونه شروع کړل چا ابو عمر صاحب شروع کړو چا ابو بکر شروع کړو چا معاويه صاحب شروع کړو چا حسن او چا یو چا بل تر دي پر امام بخاري رحمت الله عليه پر دي من باب حب الخد له دي چې باب حب الانصار من الايمان باب ثابت دي په بيان دي خبره کوي چې درسول رسول الله د ملګرو سره د انصار سره مين محبتات د ایمان دي انسان چې کلم من لري دی دي کې به ایماني ابن قشير عايشه رضي الله عنها خبره نه خلکړه دا عايشه رضي الله عنها فرمایي چې په کوم یو مجلس کې د رسول الله د ملګرو تشکر د عمر ملخط تشکر نه کیږي و تاسو په چې باندې مجلس کې الله خير کینی رسول الله تشکری چې نگیږي پایې کې بخير الله کې نه دی د ابو بکر تشکری پکار د عمر پکار دا د بلال رضی الله او پکار دا خالد پکار دا طلحف پکار دا عبد الله ابن مشود پکار دا سعد بن ابي وقاص دا او کله رسول الله فرمایي چې علیکم بسنته ای خلکو وتاه چې باندې زما سنت لازم چې دغه دا ته بداری او زما د خلفا او ته بداری وکاي ذکر دې ته امام مالک رحم الله قرطبی و قبره نقل کرده و دره خطرناک را خطرنا انسان شپتیره تیره او سبب دی انسان ما نرازی او داد رسول اللہ دا د دی او سره را کې د دا ذریبان دازب مانی بغو زورانو کی نوی لری وی دی انسان کفر صابی چو منا دا کافر دی سم را خبره. خبر دا شپا در بانی تیره شوا با. سو بی او ده رسول الله مل گرے دا ابو بکر نے ویل تر وحشرز اللہ پورے پدی کی دی یوم الفرس رتبغ زورانہ لرزما وسر دا زما وسر دشمنی اعلان دے نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چھو خدا سڑے کافر شو او بل پ مالکے کی بالکل انسان برخ نشتا شیخ الاسلام ابن الله مولا فرمائی ویکھم یو سڑے جے محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم گروب دی بیان غیبت کی دیش انسان چھ کل قبر کی قدرت شس منگ اللہ بدر قبر سزاور کی د قبر د عذابه د پر تقریبا درې درش اسباب به ذکر کړي دي یوې پکې دا خبره ذکر کړي ده سب وحسابا د محمد رسول الله منګر له کنزلي سپکي ماریفه کول چله کدم لا په څه باندې پويدل خور پڑک خلکو په دیش باندې پويدل نه پويدل دا خبره او اقوا کلو یعلم الرازی د پويدل کلو دا په ظاهر باندې پويدل کلو سو کلو څو نحاصل لا چې دی صحابه په دې دری کال کې چې رسول الله دا سر سرې دعوه جاری ساتو د خپل ځان تسکيه کولا صفایي کول رب العالمین دومره اوچت انسانان کړه چې په دنیا کې ورته د جنت زیری ورکړه افتخارا منګداری او صحابین راځم باندې نومګدو هغه کدا څوک دی ابو بکر دی د جماعت کوم څونه میګ عمره دا مدرسه څونه میګ مرسای خالد ابن د افتخار د په بچی باندې په څمن باندې په جماعت باندې مدرسه باندې دی خو نو وجه دا چې دې خلقو د ځان تسکيه وکړه او د ټول صحابو نس مونږ الله رسول دی دا ټول صحابو مونږ دین مشران دي او د شي اخره بده اهل سنت والجماعت چې څمره صحابات رسول الله دی ټول ګره جنت ولید دا جنتین دي د شي اخره انسان لري دویم کارو په دې درکاله کې صحابو شي کوله الصلات منس منډه قیمتي شی دی دې درکاله کې دا دومره نه پرسته و دا سره د ماخو سنن په دې منځ کې دوی بنه کول وجزا ده رسول الله د خپل ملګرو تربيته کې ودی کیفیت باندې شکل د انسان تعلق د مانزه سړی نو باز د دې شړی پته ایت رب العالمین راغې چې به کل د اسلام دشمن بده مسلمان باندې بریټ کی د جنگ د الله سره د الله سره څوک جنگ کولې نشو ایسته مناکامی أما کم سره چې منزه نه کی او انسان دشمن د سره شروع غړ د مقابله نو الله د پته ایت کولانې د خپل ودا سرکو کی ما تيګه و ابو داوود کې الله فرمای شهابه فرمای وې شکر به د نبی کریم و مشکل کار پیدا شونې مو تاسو به د منصب په طرف باندې توجه و بده موږ باندې اس موږ الله راځي کیږي د 10 دین انسان د منصب باندې کی دین چې د منصب باندې کیدې انسان دین و راو تیر یو در سمزاد احمد بارے ویلې شوی و عمر ابن هغه خپل والین گورنرانه هغه کاته کې دایي منځونه بچر برابر و په خپل ولایت باندې به پری خود او به یې سبې معذور کړو رسول الله فرمایي د وکلو عمر باندې شنو تاسو ورته امر د ما بچو او کله چې د لسکلو عمر لورې شي نه کونو وای وای او چې کله بلوغ لورې شي نه کین نو فقط رسول الله فرمایي قتل کې وای وج اکثر صحابه دا امام اهل سنہ احمد بن اسحاق ابن راهوي د اهل و مسلک دا رې شکل انسان بالغ شو مجنه کې دغه وجل پکارت قتل کې امام مالک رحمت الله علیه او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې په دوی باندې د سحج لري کې لکه ځاني یو سړی جناکړه میدان لراونی څخه پکاړو باندې وویل قتل کوي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې نه د ش انسان سندن لواچي چې توبه او باسي او توبه وې سنو به خوشی کوي نس نو ایسو پر زندان کې ورمردار شي دا دومره مهمه خبره ده رسول الله فرمایي د مؤمن د کافر په مابې کې فرق صرف د ایمان زبانه کم سړی چې مونږ کې کې کافر در اسلام په نزمالي ده رسول الله پنځه مادي کله شي نبي كريم علي صلوات والسلام له جبريل عليه السلام دا او دا ست الطريقه خووله ا سينجه مساله ذکر کله شي کړه دا غنره پاره وشو لکه زره ابيرا واق سے اسه دې تک پتربانه شبنم کړه چنکا وې شنلې چې دا کار به تکه الى سنت دي يدي بيټه حکمتونه دي يو هي حکمت وجدا ول موږه کړي دا صہیب خو پرې دا انسان سانچ کله دا او بشب نم کی نو کله ش دال دواله دا د بده جومان کی چله دا د اک قبول دواله دی ابلیسره لعنت منو تا شنو بریزه کدا سمو د شمن دی الله ل قسم کړه چې دا زنه پری دم تر دې پوری حسن بصری نو چاته پوسو کی و هل یا ابلیسو د کیږي ويلون ما ساعتان لصرحنا من هو يكشر تا يو ساعت و د کېدل نومبته استراحت حاصل کړي وي حتا تر دې پوره د انسان د خاصندم پدینه لیکې د ابلیس کرتا پوره ګرځي زی مقصره رالی چې د رسول الله اومه پرې پریشانی کوي ورواځي چې له اسمان خو ته شمتې سات کې وشه نو انسان چې له اوبره والی او د دې کمی پرتوک دلانه طرف نه ور شبنم کی نو کله کده په منځمانه ولړل لیندواله محسوس کینو دغه ګومان کې دا خبر را ولې چاله کده اک اوبه چما ور درا شندلې وي د ابلیس شکم وسوسه د او وسوسه خاتم کړه ځکه ابلیس علیه اللعنه آغا سلور زنه کې پونغه تاسو باندې حمله کړي اول حمله په داسې کې چاله اندام دو 2000 داده 2000 یو کرت 2000 دوه کرت 2000 درې کرت چې په دې کې مقابله وکنه به هیڅ منځ نه تو شو ونه شو رکات شو ونه شو دا چې په دې کې وني شو نه به د تلاق مسله راوځي، له کته چې کور نه راوځي دا څنګه کولی طلاق نه کړه؟ کله چې تاور درته خبره کړې چې ته طلاق یې. چې په دې باندې کارونه نشو نه به د الله په ذات کې راګیری، دغه خبره کوي چې الله به موجود کې به موجود نه دا بشر ته وي. رسول الله بشر ته په حق باندې یو کېب نو. دا قبر عذاب بشر ته موجود کې به موجود نه وي، ته جنت او جهنم ورشته یو کې به رسول الله فرمایي چې کله انسانديې فیت راغې داې خپ کې کې نه بلکې ذاکه سر ایمان ده کاره ایمان دی. شخ قدرې جین دا خبره کړی ده. ب درسونه منویللی وو یو دا چې ابلس په انسانې حملهې څګې کي دغیرره ار چلوي شتریخي منګ او د مداخلو شاطان ده. کله بشاءله اوور خبره وو تجم ک. دو دامنه چې انسان د ا لانت نه کله بشک دغیر پاار 5 شتخه منوي د الله فضو کارم. لیکن دو وسوسے انسان په صبر باندې بچيږي د غیر فار یو ترقي ځان سره یاد ساتي یو طریقہ دا چې لا اله الا الله حدیث زمشکات کې راځي دا وایي ابذل ذکر لا اله الا الله دیم لا حول ولا قوه الا بالله درم امنت بالله وایا سنورم عبد الله ابن عباس سوید السري حدیث ابتدائی ایتونه وایا هو الاول واله اخر ان سمت شويه الله رب الاجت ما بديش من نران نشو شفغم اعوذ بالله ويا درت کر دې چې تر نویو حکمت په کوم علماء دا زیګر کړی جبرئیل ورته وښودلو دوی د انسان د خاص اند دا چې کله په مرتبه گرمایش کې نه انسان له به ګناهونه او دا طریقه چې کله دا او د سپاره شي په علماء باندې رسول الله دا او دا شي کې مې وبو پاتې وي سبا هغه یو ګړ اوس دا ولی سنت طریقہ را ده دی وځه دا ده د انسان په دې خټه کې کوم مرزونه را جک شینو دا او اوس کړه تبرک او د برکت او دې سب الله رب ختم شي بے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین دا ایت نازل کی محمد دا اللہ رسول ل کمل گری شی دسر د دشمن په مقابل کې سختی کوي دومره سختی کې عبد الله ابن مسعودہ انس ابن مالک دوی بچی کله به تور مثال دی یهود نو سواره اوسره لاس ملو کې به متصل منځل وی ویله به انم المشرکون نجسن داخل گندري مسلمانانو سره برا نرمي کوي ترا هم ته داخلي ویني جرو کو دا تشکیله رسول الله صلی الله علیه ذکر کړ د دوی په مخونو کې به علامات دي تعرفهم ته په دغه خلق پیژنې یا دناخه وایې په مخونو کې پیژنې هغه دا منه انسان شکل په تہجد کوي سر چې دا غدي مخلو له وګره د ژړواله د رنګ پروتي ځکه به خوبه شې منګ او تاسو سوال تہجد کوونه او چټه کوي کم نو ایسه چې موږ سوس په مخونو کې د علامات معلومیږي نه امام بخاری فرمایي وی ادین مخونو د ژړواله ده رسول الله رب العالمین من وی وت چې پیژنې په دې کې فیتبره خلق کار په دې کالو کې رسول الله د ملګرو داو الدعوه ال القرأن خلق قرآن له داو تول ای خلق ولک ډېر عظیم کتاب دی ډې لوی خیر دی راځي چې په خپل مرته وخت ورکو نور ملګریم دی لیکنو په دې کې د دنیا او آخرت کای مه بي داو دا مصر داو دا مسر داو ده ورته ویلی تربت رب العالمین کو رسول الله کولو د قران ته تربيت څنګه معنا چې اخل کو ګوره قیامت را روان دي قیامت راځي پدی باندې به نقلي د علم پيش کړه اخل د علم پيش چې اخل کو ګوره اول پیدایش موږ الله کړه ولی دوپاره پیدایش به الله نشي کولای الکذسم کوسم نو د الله په اختیار کې ولی سمګ د بدن نو لکه چې دا غینه کوي چې دا به الله په اختیار کې ني ولی نه دبر نه بارانو کې پاقې باندې شتي غونر وباسي دا, دا, دا, دا قادر به قسمه کولی بدن هم قادر د ارشي جوړ د دني جوړم چې څنګه اخرت زمون دله دا هدا او دا اغو کې ثابتېږي چې جنت جنت نه لړ شي جهنم نه جهنم لازمون د الله رحمن د رحمه ډېر پراخه ده دنیا کې را ګناه تر سو پر جنت هغه دنیا رانېش د قومون ل عزابونه ورګې د رغې په حلاکت باندې دا قادر او عادر ګوري ثمودين ګوري قوم د فرعون ګوري څوب او چت سین او څوک و د چټ ډېر قوي قوي واډې نه وي څوک انجنران و لیکن الله دا تسنس پر برباد د کړه ختم چپه دیونه در رب العالمین <سؤال> <سؤال> تا نزمون زمو پر بدل باندې را جوړول باندې بدل الله طاقت خامخای قیمت راځي د جنت تشکروا اې خلکو باندې ایمان باندې پدې منځ باندې پدې بي پې دې مجلسونه مکووي زکاتونه ورکووي د فرج حفاظت کوي د امانت لحاظ کوي د لوص پابندي کوي د منزه حفاظت کوي خلقو ل خير ور کوي د شکر دې چې جوړ الله رسول صلی الله علیه ورايي تمو ما غوین کې پق دمن انسانانو بدنامه بدنام, بدنام عمره کو شو خرچه نیکلې ته بدنام اور و لګې د جنت لپاره تهره وکې اق عمل خپل کې شو قران او سنت خو دې لري چکهله در باندې مشکلات راشنه صبر کو چکهله انعامات راشه به شکر و باسا गवنده اندر نه خوشاله ساته دروغ بنو وای پق دمنی بکو وای کله شه اهل عیال لاذر کې د حلال زده لپاره کوشش کوي فما ملکی نرمي کوي هتی باندې شله جنت د جهنم تذکيره وکړه د مې دنده حشر حالاته ذکر کې قران وین انقلاب کتاب دی د حاصل د انسان په دې ژوند کې انقلاب را ولی د قران په مفهوم باندې په حق انسان په یي کې چې هغه يهودانو سره وسره د قشند ممبتدي نو سره د خپل نفس سره د ابليس سره په مقابله او پټکر واني کله چې موږ غو نه کړل ډې ډې وایي دا به قران ونی خو لیکن فایقته بینه پویچ چې اغه انسان چې هغه د انقلاب ولا انسان دی دا ژوند لري جن دی پټه قربانی دی اغه چې قرآن نور نو بعد دغه نه بیر قرآن نه پیدا عقلی لکه اقبال چې به شیر ګرځه اشاره کړي یا وسعه افلاک می تکبیر مسلسل یا هغه کی آغوشه می تسبيح منجا و, و مسلک مردان خداگا و خدا ما یا مسلک ملا و نبات جمعادات وی اې د آدم بچیا دشي انقلابي د ځنه جوړکه چې د زمکه و اسمان په مابین کیو ګرد پورته کی یو واسه سبحان الله او ذکر دا مکه واسه که دا کین د مناسبه او دا قشند نباتات به هیڅ فرق نشته سبحان الله او دم سبحان الله او انقلاب الجن دا غواړی دا شې ز دکول او قران لو به انسانان غتله چې ابو فقرا او زعفا من در انسانان اکثر نظر غلی متکبرین دي الله به د ش انسان د ځنه لری شې سچ شړی هدي د اشاره شوی بلکه تشریف وکړه واجب رسول الله ملګری زعافان دي کمداران او زعافه دي دین باندې غریب منن خلک سر ور کوي امش دي خلګو دا ساتلې دي مداران کې چرته بغیر چې هغه بدر کم بغیرش دا مثال یو دی ریکر په دا خبره وا دی د دریکون نه په رسول الله میدان نروه تو تر لسم کال پوره اول خلرو تو به رقم ملګری دلته مقابله مخکدمره نو وا زکه دی خلګو د سیوی له ورقه زيد عمر بن عمرو من نوفله دخلوا دلا بندګی کې رسول الله دونکو د خپل ملګری دونکو خو چې کله اوس دګر لرو وه دشمنان وکړا شو شله کده محمد عليه السلام او د دې ملګری خو خلاريګ نه دوی د خپل مسله په دې ملګری کې ورداخلې اوسې مقابله وکړا اول نبی کریم علیه الصلاه والسلام د میدان لارې دغه نورسه په دغه ملګری او کله چې څمره ته حق معنی عمره د مقابله سخته کې سومره حق مې نه کې غمره مقابله سخته کېږي حق مخالف چې ارچو کې له شرمې أغل به حق مسلې په دخول کوله کار شي هغه به حق مسلې څنګه پیژني چې کړه د باطل سره ګډوډ شي وې ان علی الحق حق مسله باندې رب العالمین نوري خود له دې رانا یو امي انسان به د کواندار به اشاره درېور به زمیدار به دور در قران و سوره و مساله بیان ک ایست دا خبر رکی جونی شي و دا مساله زمن زکدا خبر اسما الله کڑے اسما رسول الله کڑے دا بلا خبر زنم من سے تحویل ما ویلی دی دی ملاصحاب خبر کڑے دا واقع دا حالن کې دا خبر ادا رب العالمین دا ایتونه نازل کڑے سوره شعراء جو انذر عشیرتک الاقربین رسول الله دا خپلونی وې رواه دا خپلونی ول ذکر کړي دی او سوره شعراء کې دا ایت اول مفسرین دروجه ذکر کوي یو وجداره تک صباح چې داوت ورکړي استاد دا خپلون صحیح عقیده ولني نه به بدیش خبره تلوږي چې هغه خپل خاندان برابر کې به موږ راکا دیم دغه اشاره دې چې تلکه دین د اسلام ګره خپل پردي ټولو یو رقم پر دې شي بنې چې داس ما خل لو دابل سا خل نه داس موږ سره کې دین دې د ټولو دین او څو درېما قریش و د دې خلقو مشرانو او سیدانا چې کله د مومنان سندې کښان په خپلې به خبره مانی سور شعرا کې دا خبره زګر کړې دا شایخه ټول ایمانیت زګر کې د نړۍ واقعاتا د ابراهيم عليه السلام او دبل بل نبی او دبل بل نبی د دې اشاره دل شي يا رسول الله استفدي امت باندې به هجرتونه راځي مقابلي به کې یو ګر کله په بدی میدان کې ودرېږي مشر شیخ وداوي رحمه الله د قران مصلا بورته شه د لاسه وګرچې د دې کې زور شته او کنيش ته وغړغدا دی ا سینه چې کوتي ورنډه د خپل <سؤال> تنکي نازک لاس یو ورمنځه که زور زوردر کی په ځمای دې دې ته مادي د الله رب کومک وربه قران لګاړ ورکا او کني وي ته فری د شرطه بل سړی بازار اولو مخ وړاندې به بوجي ځم خراب کی او قران موعطل فاتش دا مسلې چې کله رشوه رسول الله خپل جنا دان راځم کی خبره شروع کوله خبرنا مخ کی ابو لہب چې د رسول الله یو خراب انسانو سر سخت دشمنونه دا قران کې الله تعالی بارکه مستقیمه سورۃ رب العالمین نازل کړی سورۃ الاحقاف ورسره دا دی خلق له یو له خلقو رسول الله خبر لري نه خو ده ځکه مخابره شو دا وېدا سو بشوې د پلار نوګه تریکې پرې خو ده او دا سره ګوربن کوي قدم خوشي کې دا په ملګری کې ډېر لوې اختلافات پیدا کړي په خاط چې دا شریر پیدا جو چې څنګه هغه بجنګ پلار د څو نه او زی د پلار نه جدا کی او کجر خول <سؤال> نه جدا کرا وغه د خول نه د دې سره مخابله وکړ دا وینه او کچیر ته پریم خو دو سبد عرب غره دې 30 خري دې د بي سر مات کړي او د بي وجلي به مجبورې چې موږ مخابله وکړو د عرب مقابله من کولې نشي دا چې کله دا خبر یو رسول الله په دې وخت کې څه مونې وېلې ځکه خبره ته شروع کړ خبره شروع کړه مسله عربیک زاني غلې دو درو ورځې قریش راجم کړبه اور ته ویلی لکه څنګه چې د قافلین مخ یو سړی لاړ شو هغه قافلې د پرسی خبر راوړي تاسو له ویښي خبر کومه اشهدو الله الہ الا الله دا خبره وکشه نشی شر حق دار د دا بندګی مگر یو الله زره الحمدونه بیانومه زما په غو باندې ایمان دې بل ایڅو حق دار د بندګی نشته اما قال له او تاسو بلشي مرشي انسانو لکه څنګه دا ودګيږي بے بدقشن راجوندی شته کڅن چې د خوبره به داريږي بےبد الله مخله ودرېږي الله متوسر به ایسابی شروع کړي کوم انسان چې کامیاب شغه به جنت تلل شي کوم انسان ناکام شغه به جهنم تلل شي دا خبره وکړه ابو طالب در رسول الله کہ وغه ورشي وراره خبر مې دغه کوي شوې تاییدم کوم خوځیدله تېر نه چده بولا عبدالمطلب ملت پر د مصطفی والا راشد شیرو نه مرته ویلي ورسمه والله لن يشلو اليك بجمعهم حتى هوثرف التراب دفينا فصعب امرك ما عليك غزاذا وابشر بذاك وقر منك عيوننا ودعوتني وزعمت انك ناصحي فلقد صدقت وكنت ثم امينا وعرست لا مهله من خير ادى للبريه دين لو لالملامه او لو جدتني سمحا بذاك مبينا بقسم الله قد رشي يا رسول الله ترى بكتبك لازم طول عرب و اخلاص دشي بیان کوله کشي شي سړي بوکس باندې وې استه ماته مگر کله چې قبر انسان لاړم مې وراره کار خپل له ته ډېر نیک سړي و خیر خوا سړي تډه خې دین راوړې ده پټوري دین نو کې غور ته وليګه کاول د جهنم دور نه وډارش ورسې ان شاء دا, دا خبره ورطو ورطو بي بي بي بي خبر اورته وکړ ابو له حبسره و چر شو چې سمع قلت ډېر بد خبره ده وکړ محمده علیه الصلاه والسلام دا شر در درلودي رسول الله ورته وځه تاسو راغله نو خبر نشي دی وې عذاب نه میراوه عذاب نه انسان په څه باندې بشکي دا رسول الله پتا بي داري انسان کله رسول الله په یو ځای کې موجود الله عذاب بنه راځي په کوم سره کې محمد صلى الله عليه محبت ابن قیم بدایو تفسیر کې فرمایي کله انسان در رب العالمین مافيني غاړي کله چې انسان کې صحیح ایمان راشد توحید قرآن نژد کړی کل انسان د الله د انعاماتو شکر یو کې معنا چې کم نعمت رب العالمین درکړی لري او په کمځای کې ستانه د طلب کړی دی چې مصرف کا ال مصرف کا انسان د دعوت کار کوي امر بالمعروف و نهی المنکر انتجا په دې باید الله د عذاب نه شړی ری دا خبره شه کړه بلحوب وکړه چې بئس ما فنت دره بد وینا دی وکړه رسول الله هغه غهری وस्कार کوي غام دعوت شروع کړي صفا مروه صفا غنده ره وختو ویل یام معاشره قریش اے قریشو یا بني فهره یا بني عدی یا بنی کعب دې ټول اواز ورکی ویز تاسو د حق نشیرم الوریان عربو کې بدا عادت شکر مهمه خبر و صفا غنده ره و ښا تا ورته شیا سبحا هو یا ابو جمی بیستی او به خو زول خلقو بویل چې دغه مهمه خبره ده کوم انسان چې رسول الله وراله وراله او کوم چې انا له غي خپل اولاد راغلي چې محمد پور ته خطرې ده ورشي چې د څه خبره تاسو لکه یې رسول الله جميعو نیسره کړه اعلان ورته وکړ تو کیسمره وايي ترې غلي یا مشر قریش عامه قریش نه او خاصم راغلي یا عباس یا فضل یا فاطمه الزهرا د جهنم دورنځام بچکی زموره به نشم بشکوله خپل ځانو نه در رب العالمین نبی او د هغه قهر نه بچکه به دی ایمان وی خبر ده وکتا سره یو مچې دي دشت راغې خو لکرر را من دي تاسو تلف کوي ما ګو اومنه کوو مینه مینه نه واله نه قسم په الله چې بدی کې مریشته نیم قول لا اله الا الله اې خلکو دا خبره وکه چې نشتره حقدار د بندګي مگر دیو الله دې ابو لهب ورته ویلې وثب باللک سائر اليوم علی هذا جماعتا الله دې برباد کړي محمده ټول ورس برباد شي دې محمد رسول الله ور وری وشته ګزارونه پیدا وکړه <tutes> رب العالمین آیات صورت نازل کې <tutes> تبت ادا ابي لهب و تب الله اذا ابو لهب لسنا برباد کې او خپلم دا برباد دي نه زمون پیدا ورکړه نه دي حسن پیدا ورکړه نه دي قوميت پیدا ورکړه نه دي خزي پیدا ورکړه جهنم له ودا رواني صبح خرص الله او باندې چوړي وړي وړي داني رواني خو جولي بد بيو اسخه بينه تشه روشول عمل ته مردار شو شروالي والا خلک زمون لرا لويمن به دفن کو پدې شرط باندې چې ګورم به نږدې نو ورځه پړي او پکې واچو کنده برتو الله مردار کی. رسول <سؤال> الله <سؤال> باندې ګزارو کله الله <سؤال> تعالی د سنمت کا چې تاسو ما بده نبی باندې څنګه ګزارو و دې والو کله چې خبره وښه رب العالمین د ایتونه ذکر فسد بما تؤمر اے نبی وښه صفه بیان شروع کا زنه خلکو په وچاوا ست آدم باندې چې او طبيب قريب باکس باندې وېس ما تماتې دشي بیان وکړه رسول الله چې کله دا ایتونه وې نه فسد بما تؤمر یو د آیات چورتو دی دا ولی وی قسم پلہ اکرام لقائل ھذا القولی دا وینات چا کڑی دا چا غزبنگرب العالمین دا اکرام مے وکہ بدی کسہ اشناب بلاغت پرتے عرباں بدی بارے کوئی دل پس ہسپے کی فروت دے رسول اللہ وترے وی اے خلق حقدار دمندگی جو اللہ دے دستا سدرس ہسپتے دا دل اوستاس ما دین کے تاسو دا اقید لڑے چمنگی دو لو بل لو یو غے بل لو خبر لا لا لا شیخ الاسلام ابن دی بارې کې رساله ولیکله ال واسطه تو بین الحق والخلق اے خلق دی بادشاہ له ذکر واسطه غوړی چې هغه څنګه د حل خبرې کنه مگر په دی واسطه رب العالمین زما کو شاو شو د ځونو په حال باندې کوی دی لسکا له ورسې چې کومه خبره دی ځل راشي پخې باندې زما ګ الله دی داسو ثبوتان کړي دی مچن شي پیدا کولې ک مته شاو تک تیاغت ني شي هغه څلې داسنګ بوتان دی چې دی په کجور نه جوړ کړي په روان و به خواله کله چې قزه حاجت له دونو گیډړانه به کوي که بسره کړه پراته و ولټه و پراته و دي خلکو ویل چې لکه دي شړي قوم له سمې سم خبري شروکړي مونږ له او دا خبره ورغل چې د پلانر نکته طریقې پر دي د تاسو پلانر نکم په غلطه باندې روان و او دا ابو الحکمه ابو جهل بيزتي وکړل دا ولید بيزتي وکړل د اميه بيزتي وکړل دا پلاني بيزتي پکې چل پکار دی وې چې وجرګوکو لاړه جرګه ولېګلا ابو طالب لوجه سلام اور ارادہ چې دې خبره شروع کړی دی هغه ډېر په نرمه وساره خبره وکړه ویژه ګورو با خلک لاړ چې خلک لاړ پدېمن چې ناشنا مسله دارا چې د دا حج موسم راغی د حج موسم چې راغی دې عربو خپل ما بیني ځای وګړي خلکو دا محمد کمندشي پرې خو دو حله سلام ډېر فصیح بلیغ شړې دې د بار خلک راځي حج لائد. دا بوستر د خپل خبره شریکه کی او د دې اسلام د مرکز نه به خارج لاړ چې نه به د انت به رازیبل <تصالح> چلوکو وېڅ چلوکو په دې راکه کې بخل کول درو خلکو له ابو چکو راځل تا دا شعر سړې راغلي دی دشي بدنامې لګيو دماغ خراب دی دا او دا خوچ بدنام اور <سلام> باندې لګي نو سبوکو وې جرګوکو په یو ځای کې راځه مشه ولیدله ولید دې قوم مالک <سلام> وکیر سړې <سلام> وړل <سلام> کيسه <سلام> رنګې مو دوی پنځمانه عقل مند مو بچینځه تو ویا کدی بارہ کی صفۃ وک وی چې دا کا ولید ورته تاسو خبره کوي هغه وته وک ولید به تاسو وک او کير سړی د بل چا نووی قوم کله سړی پارځه ټکا ټکا ټکا ټکا بس کما ته شروع کړي دا تاسو ګر چې کم خلګو کير خلګي هغه په مجلس کې ټکا خبره رمونې غللی بنهستی او تاسو کله مقلتو دې سړی معلومه چې کم مجلس کې کینی بس کجره دراماته خبره شروع کوي ولید به خبره نه کوم تاسو وکئ یاره ور حکم ته هکو چې دا کا هند من دا غیب خبرونه خلکو لارکی په <تصفح> خبره خلکو دا خبره کوله چپلانه په غیب باندې پیږه په دې پیږه په رسول الله فرمایي چې کم سړې د دې سړې خو لارشی او دا غیب خبره باندې تصدیق و سلوي کورې ځي منځه نن قبليګه فقط کفر بما انزل الله محمد دا سړې په قران باندې کافر شو مشر شفت لو بک یو چا وقته کار کیناس روانوم یو سړیو چې هغه ویړنه خو کې ناس توتیر موتیرم پنجره کې چدا کار بکيږه دا بکيږه یو مې څو روپے اخلي وې وا مې زه مطالبه 200 روپے درکم مولانا محمد طاهر رحم الله عليه تخپل پالپ کې معلومه چې څو پورې ودی شروع کړ مولا دل تناسوي تخپل پالنه شماره مولا دخل کو پالنه معلومه ایزون دا کمز نه راغلي دا پالونه یو معلومه یو دا وله تورته ویل ودا خبر د کحندې دا کومه خبره چې رسول الله شروع کړی دا وراځي چې ساحر ورته وي یا ودا ساحر هم چې مجنون ورته دا خوده ونی خبر هم نه دی وینه څورتو وایو ولودي ولې ودیشل بو کو چر صاحر ورتو وایو ځکه صاحر کمدا کردے چې هغه کزو خاون جدا کړي دام دخل کو نه بچي او فلر جدا کړي اې دو مجلسه چې بچار اغله فلر نه جدا رچ فلر اغله ده بچی نه جدا ده حق مسله کې دقیق اختلافات راځي اول وخت کې دا ټاکرو نه اخر کې الله به خبر جوړي هر کور کې دا مسله جوړیش نو ارځه کې ودره دخل کولو خبر نه وي نا وې د مکه کې صاحره ده محمد نمیږي او دا خبر دیو دا خلکو بچو سوچو کبه نوې څه بدر رسول الله تعالی علیه و صل وسلم ته وی عربي شاعر څنګه فرمایي و اذا اراد الله نشر فجيله اتاها له حال لسان الحاسدين وی چې رب العالمین رب العالمین کله دیو بندا نشر وال خر وال او غاړي د حاسيدونو دا تجربه را یو شیخ بسوت پیژ نیمه چا بلی دل امنی. بسمو اليوم علاقه کې پیدا شل کپلانه شيخ ددش شړې شحابه دومره غلطي او دا خبرې کړې دیو دا خبرې کړې دیو دا خبرې کړې دیو دا خلک هیڅ نشي کولی دا شیخ څو دی لڑشي موبایل وله نه شل کېدې شيسته به انو منګلوه چې دا درې شند سره شحابه به خبرې کړې دا خبرې کړې دیو دا هغه چې کله بیان ورن الحمدلله خو به نشي بیان نکي چې بده نه ناصر کړي اګه سره شیخانه کې تي منکو لا په خپل باندې طرف راو وخت ته خلک غره رسول تر دې چې پر دا خبر او شه ان شاء الله کار روان چارش هم بروز ونځو به به ان شاء الله بل خبر دې شروع کو چې پنځل لس طریقې دې باطل فرسو در الله مقابله وکړي په یو طریقې باندې نه بل په بل طریقې باندې نه بل په طریقې خو حتی پنځل اس استعمال کړي سبب ان شاء شروع کو د شعر سم فرس د الله دا روانه جمنه نور جمعې بروز منیم به خير درس به جری او روز یې کوم جمعې در جری دل بخفغان نه کو درس به خير ختميږي الله پاک زو د شپه کله کې عام معمول <سؤال> دی چې دروځي د اول <سؤال> کور دی ونیمه پوکم درې پوری ولیکي <سؤال> به چې کله دروځي اونه شروع شي ان شاء دا سوچ موږ به خیره دماغ نه لري چې دا به ختم شي که ختم کېږي نه دا الله کلام دی او موږ